Тому-то я насамперед хотів з тобою справу обговорити. Як знатимемо, коли Орда вертатися буде? Тоді занепокоїмо громаду, що Орда на нас напасти замишляє. Тоді всі підуть. Хто ж буде за цим зорити? Я вже таких знайду. На цьому зупинились, знайшли охочих і послали їх з харчами у дідову балку. Незадовго потім дали знати, що Орда переправилася через інгулець, у тому самому місці, і пішла далі. Козаки висилали вартових у балку. Вони вилазили на високі дуби і звідтіля стежили, що діялось в степу. Вони придивилися, яка в татар та яке озброєння, скільки боєздатних ординців. «Значить, їх не буде більше, як будуть вертатися, а певно поменшає», – сказав Тарас. Рознеслася зараз по силу вістка, що татари з'явилися. Тарас запевняв, що вартові піймали язика і від нього дізналися, що ординці замишляють, вертаючись напасти на Тарасівку. Кількість татар також перебільшили удвоє. Село заворушилось, піднялося за взяття. Наші уходники ще не перевелися, каже Трохим до Тараса. Піде знову слава про нашу Тарасівку на всю Україну. Тепер уже охочий шли козаки на оправи, готували зброю і воєнні припаси. Тарас не мав тепер і хвилини спочинку. «Знаєш, Марусе, – сказав до жінки, – за кілька тижнів вертатимуться татари з походу і здобиччю, і ми їх застукаємо при переправі. Мене вже руки сверблять». «Як я тобі завидую, Тарасе? Чому і я не можу з вами піти? Може, ми дійдемо до того, що і наше жіноцтво у військовій справі вишколиться? Та таки, моя кохана, жіноку похід брати не можна». «Буде з вас досить, як навчитися оборонятися на валу з поза частоколу та з поза будівель. То вже буде для козацтва велика поміч, як, виходячи в степ, знатимемо, що не залишаємо села без оборони. Тож ми незабаром вийдемо з нашими сотнями татарами назустріч, а ти тут не тривожся за мене. Все в Божих руках». «Я це знаю, і не покоїтися не буду. Я твоя дружина і отаманиха» і соромилася б показувати перед іншими жінками та матерями неспокій. А коли б Господь допустив інакше, то ти знову не бійся за мене. Як це переживу, лишуся тобі вірною, лишуся чесною вдовою і нікого знати не хочу. Ціле моє старання буде виховати нашого синка на бравого козака, щоб став гідним свого батька, і коли підросте, щоб помстився за твою смерть. От жінка! крикнув зраділий Тарас, обнімаючи її. «От, вірна дружина, козачка, та я всього війська з собою не заберу. Частину козаків залишу в селі на всякий випадок. Хто знає, що татари задумують? Хитрий народ!» «Що ж би вони задумували? Частина піде зі здобиччю на переправу, а головна сила може обійти наше село з другого боку і несподівано напасти». Ми будемо возитися зі здобиччю, а вони наберуть у нас одвоє стільки і пропадуть у степу другою стороною. Тоді був би нашій Тарасівці кінець. Добре, що ти мені це сказав. Про таке я й не думала. Тепер і ми, жінки, можемо стати у потребі журавлеві. Там на переправі ви переможете, бо де мій сокіл ясне отаманує, там не може бути без перемоги. Ах ти, моя кохана, спасибі за слово добре. Тарас пішов до колиски, вийняв малого трохимка, підніс на руки високо, гойдав його та приспівував. А немовлятко сміялося та хапало батька за чорні вусики маленькими рученятами. Тих кілька тижнів жили всі у великому напруженні. Усе було до походу підготовлене. Тарас посилав раз у раз розвідку у степ, вибирав для цього найпроворніших. Наказував поводитися так, щоб на татар не наскочити не показуватися на очі, обминати їх. Розвідники йшли великим колом, вилазили в лісі на високі дерева, засідали вночі в траві. Завдання було нелегке. Татари дуже обережні, і матки всюди вештаються. Як їх вислідити і обминути? Треба було прислухатися до кожного руху в степу і не дати себе помітити. Але Орда не могла легко сховатися. Стільки людей та возів зі здобичу, товару та овець. До того ще голосіння та стогонебранців. Вигуки татар не могли пройти непомітно. Дозори позавертались з усіх сторін до села. Тарас переказав тим, що вартували в дідовій печері, щоб не верталися, аж поки орда не розляжеться табором. Йому хотілося розвідати, з котрого боку найкраще вдарити – до печери послав уночі кілька десятків з одними ножами. Вони мали вийти аж тоді, як боротьба розпочнеться, щоб ростинати сирівці. Довго волоклася постепо орда від того часу, як її помітили, і нарешті стала над річкою. Козаки засіли на високих дубах у балці і роздивлялися. Татари йшли обережно, розіслали на всі боки розвідку, посилали її так, щоб старасівки не можна було помітити. Заходили і в Гараськову балку, і до його печери, але козаки сиділи у великій татарам невідомій печері, позамітавши за собою всі сліди. О півночі відсунули важкі ворота села, і Тарас на чолі добірних чотирьох сотень виїхав у степ. Їхали попід берег висоня, аж уже недалеко балки виїхали на берег.